Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio. Det program, som øh, kommer ud i højtalerne nu, hvis man lytter på FM-båndet, er et vores nytårsprogram. Men jeg skal sige med det samme, at øh, vi sidder i studiet før jul, så der er altså stadigvæk, her hvor vi sidder nu, er et par uger til 2019. Det Vi er så i denne øh, højtidelige anledning øh, kun mig på øh, værtspladsen. Men jeg har fået besøg af Kim Østerby fra Fængselsbetjentenes Forbund, af Claus Oxfeldt fra Politiforbundet og af Mette Grits Dage, som er forsvarsadvokat. Velkommen, alle tre. Tak, tak. Jeg har inviteret jer, det ved I jo godt, det skal lytterne også vide, for at lave en slags tilbageblik, benytte denne årets næst sidste dag til at finde ud af, hvad der ligesom har været karakteristisk kendetegnende, usædvanligt eller nyt på hver jeres område i det år, der er gået. Og øh, det har bedt jeg om på forhånd alle sammen, ligesom at tænke over, er der en bestemt sag i et eller andet, der er sket øh, inden for jeres områder, i fængslerne, i politiet eller i retssalene, øh, som I sådan tænkte, det kunne være udgangspunktet for at tale om det. Og så er I kommet med en masse forskellige bud, men det der går igen hos jer alle tre, øh, synes jeg, vi lige så godt kan lægge ud med. I er alle tre hæftede jeg ved, det man, i hvert fald på den pæne måde at sige det, er den store politiske opmærksomhed, der er, på hver jeres område. Claus Oxfeldt, hvordan mærker I den politiske opmærksomhed? I har fået en masse, I har fået en ny politiskole, og Jamen, flere det patiente, rigtigt. Altså, og det er, jo, det er jo sådan helt historisk, hvis vi lige skal være nostalgiske et øjeblik, at nu har vi ikke længere kun én politiskole i Danmark, men nu har vi to. Øh, godt nok en midlertidig i Fredericia, som så bliver gjort permanent, det er jo en historie for sig, øh, i 2020 i Vejle. Øh, men, men altså, jeg synes sådan helt generelt, at, at der er ufattelig meget opmærksomhed omkring politiets øh, øh, opgaveportefølje Og... Øh, og jeg synes, der er en eller anden stadigvæk en politisk opfattelse af, at hvis der sker et eller andet større, et eller andet, som, som har øh, samfundets interesse, så kan man stort set at alle ressourcer ind på den opgave. Altså sådan helt billig tal, så er det jo sådan, at der er ikke nogen politifolk, der sidder og venter på, at der kommer noget uforudset. Så hver eneste gang, det sker, jamen, så skal, hvis man skal, skal forfølge den her opgave, jamen, så skal man altså trække dem ud øh, fra noget andet. Altså, altså det, og, det er og, der med, øh, et eksempel, øh, og det, det er ikke fra 2008, øh. det ligger længere tilbage, men men jeg kommer til at tænke på, når du siger det, at, øh, at der kom en periode, jeg tror, det var Berlingske, der lavede og mm. skrev en hel masse om fænomenet hævnporno. Ja. Og om, at det var der mange, især kvinder, der ja. anmeldte til politiet, ikke rigtig følte, det blev taget alvorligt. Og, sådan og så kommer der pludselig meldinger ud om, mm. både fra, fra politisk side og fra Rigspolitiet, at nu, skal, at, man, at Det lyder nærmest som om, at alle politifolk i Danmark skal Lige arbejde præcis. med hævenpåren. Og det kan man jo godt sige, det er jo ligesom i sygdomsvæsenet og alle mulige mm. andre steder, skolesystemet, skolsystemet. Mm. at hvis vi pludselig siger, at nu skal bruge alle kræfterne på at lære børnene tysk, eller nu skal bruge alle kræfterne på at behandle fodvorter, så er der nogle andre ting, man ikke kan. Lige præcis. Og det, og det er jo, synes jeg, den helt store udfordring. altså, og, og, og det har jeg ikke været god nok, fordi det er jo stadigvæk øh, sådan det bliver oplevet, at øh, så kan vi bare prioritere det her område. Det kan vi ikke bare, fordi det skal tages fra noget andet. Men I har fået øh, flere folk. Ikke? Vi har fået flere folk, og det går ned. Ja. Altså, det er helt klart, der står øh, øh, politisk velvilje til at se positivt til politiet. Altså, vi er i gang med midt i en flereårsaftaleperiode, og, og snart færdig med det tredje ud af det fjerde år, og vi har fået en nettoudvidelse af politistyrken på plus 150 mand i 16, 17 og i 18, og det samme får vi i 19. Ja. Så det er selvfølgelig og rigtig positivt. der bliver simpelthen generelt talt pænt om politiet, og fra politisk det, det, det men... Mette Gritsdag, det gør der ikke altid om forsvarerne og det skal vi tale om lige om lidt, men jeg skal lige spørge Kim Østerby først. I fængslerne. Øh, I har også fået en masse flere folk, ikke? Øh, på papiret. Ja. Fordi vi, vi har faktisk også en forholdsvis gunstig flereårsaftale på den måde, at man kan sige, øh, det positive ved den politiske bevågenhed er jo, at de i hvert fald med mellem kvitterer ved at betale øh, for gildet. Øh, men i den her sammenhæng har de sådan set sendt pengene. Det hjælper bare ikke rigtig noget, fordi vi står i den største rekrutteringskrise øh, nærmest siden 2. verdenskrig. Så vi har så akut mangen på fængselsbetjente, så vi smører de, de resterende fængselsbetjente så tyndt ud. Så de nye opgaver, der var fuldt med, blandt andet politiet transportopgave. Vi visiterer jo mere end nogensinde før. Har i virkeligheden medført, at vi har måttet skære ned øh, nogen vil sige på servicen, men i virkeligheden, vi spærer fangerne mere og mere inde med de ulemper, det nu giver, fordi den politiske bevågenhed også er, at vi ligesom Claus får nye opgaver hele tiden. Altså hver gang, der er en Peter Madsen, der kommer i fokus, som bare for at nævne et eksempel, eller kun eller noget andet, så på, på ministerniveau bliver det bestemt hvad vi skal og hvad vi ikke skal, i stedet for at overlade det til den faglighed, som, øh, som kriminalforsvaret faktisk er rigtig god til at håndtere. Nu nævnte du selv lige, at I visiterer mere end nogensinde før, og for bare lige øh, for os, der ikke øh, har faktisk været i fængslerne, enten på den ene eller den anden side af den låste dør, hvad, hvad betyder det konkret? Ja, det betyder for eksempel, fordi politikeren var træt af, at vi blev ved med at finde mobiltelefoner, så er alle ansatte nu underlagt kontrol, adgangskontrol til deres egen arbejdsplads. Når øh, Mette skal ind på porten i fængslet, hun er en af dem, der har glemt det et altså, par gange. som gang. forsvarsadvokat? Ja. har en helt legitim adgang til at tale med den, hun øh, repræsenterer i sin sag. Så skal hun visiteres øh, på samme altså, måde som vi Øreplige. sige, vi skal se, hvad hun har i lommene og i tasken. Ja, og, så, og slår ja. den ud, så kan de bede om at hun skal tage, gå ind i et rum og tage behovene af og alt muligt, hvis hun ønsker adgang. Det ble, vi, altså, vi er simpelthen ved at, at visitere os ihjel. Så har vi fanger, ja. som man anser for at være så farlige. Det er de givetvis også et stykke af vejen. At de skal visiteres op til seks gange i døgnet. Hver dag året rundt. Uanset om han bare går ud af cellen og i baderummet lige ved siden af, så skal vi visitere ham. Men er det øh... ikke meget smart at have styr på, hvad der kommer med ind i fængslet? Jo, det er, det er rigtig, rigtig smart, og det har vi gudskelov øh, masser af teknik, der kan. Men, men det er en mega menneskelig opgave, når vi samtidig har så mange folk, der bliver bundet op på en bestemt opgave, som direkte bliver taget fra den resterende opgave. Okay, så dem, og dem, der skal tid med... på at stå og kigge i Mette og kollegers tasker og se, om deres bøjlebehov slår ud på metaldetektoren, og om politifolkene har noget lommen, de ikke lige skal have med ind i fængslet. Det er nogle mennesker, du siger, de burde de i virkeligheden lave noget andet end i fængst. Ja, for det var jo mennesker, som vi bare tog fra den eksisterende styrke. Der er ikke ikke tilgivet noget personale særligt til den her opgave. Det var sådan en gratis opgave. Det var Søren Pind, der sagde, at nu laver jeg 21 tiltag, som skal skærpe sikkerheden i Kriminalforsorgen, og det har Søren Pabbe så fuldt op på med endnu flere tiltag. Så, så hvad skal man sige? I stedet for måske at have sådan en fordeling af opgaven, hvor det, hvor det både handler om at gøre de kriminelle mindre kriminelle, og, og dermed tænke sikkerhed derefter, eller samtidig med, så tænker vi mere sikkerhed før noget andet. Hvilket blandt andet på grund af mandskabsmangel, så betyder vi også, at vi lukker fangerne mere og mere ind på for at kunne styre det i virkeligheden. Ikke? Men man kan sige, nu sagde jeg før til Claus Oxfeldt, at der jo generelt tales pænt om politiet, også fra politisk. Og der tales muligvis også pænt om fængselsbetjentets arbejde, men jeres kunder, der er ingen noget. Altså der, der synes jeg hele tiden bare, at tonen er strammere regi regimer, det skal være mindre behageligt, der skal være mere sikkerhed, der skal være mere kontrol, der er ikke nogen... Det var det med julegaverne ja. for et år siden, ikke? At, at det skulle de i hvert fald ikke have julegaver, og, og det kan ikke blive... Det, det skal bare være hårdt at sidde i fængsel. Så siger du nogle gange, at du nogle gange føler, at du er den eneste, der forsvarer fangerne her i landet. <laughs> ja. Er det, fordi du er en blød mand på dine gamle dage? Nej, det er det i virkeligheden ikke, fordi den grundholdning har jeg altid haft, at hvis vi vil noget... Andet end bare straffe. Og det vil vi jo i Danmark. Det har vi altid vil. Der ligger implicit i det. Det er domstolen, der straffer. Det er også der gennemfører straffen. Så skulle vi jo gerne, men folk øh, er alligevel er spærret inden, og det skal de være, bruge tiden til noget fornuftigt, således at folk, hvad skal man sige, også selv medvirker til at komme ud af kriminalitet. Men hvis det eneste, vi gør... Fordi det er det, politikerne vil. Det er at spære folk ind og smide nøglen væk. Øh, altså, vi, vi er begyndt at have fanger. Vi er nødt til at have i når det er ude af cellen. Det er altså svært at resocialisere folk, når det eneste, øh, vi kommer med, det er mere og øge krav om sikkerhed. Så taber vi bare alle sammen. Så det så, hele bliver hårdere. Så lukker vi din og min nabo ud igen som endnu mere kriminel eller endnu mere, hvad skal man sige, øh, øh, fejlmedicineret, end han var, da han kom ind. Bredere, måske bare. Meget vredere. Ja. Øh, og det taber vi alle sammen på. Så det er ikke, fordi jeg er blød, eller, eller synes, vi skal sidde i rundkreds med fangerne. Vi skal fandme gøre det, der virker med den faglighed, vi nu har. Mm. Og i første omgang, kan jeg høre på dig, så handler det om at få nogle flere til faktisk at søge ind og blive fængselsbetjent ja. og blive i jobbet og helt også og blive og i jobbet og må vi jo se om du ja. så kan, i løbet af den næste time kan tale jobbet og... op eller ned så vi ikke havner <laughs> samme sted som folkeskolelærerne Claus du skal nok få ord om et øjeblik men jeg vil lige også lade Mette Gritsdag få ordet du kommer jo faktisk i fængslerne du med hos dine klienter så du oplever hvordan der ser ud i fængsler og rejshuset møder de fængslesbetjente Kim repræsenterer og øh, du har jo også en hel del at gøre med Claus medlemmer øh, i politiet så er der derudover som jeg sagde før en politisk opmærksomhed også om dit arbejde som forsvarsadvokat. Hvordan synes du de spiller sammen de ting du hører de to mænd her uniformerede mænd sige og så den måde I arbejder på? men jeg synes i forhold til forsvarsadvokatbranchen, så har der jo øh, siden øh, 2017, foråret 2017, har der været et rigtig kedeligt negativt fokus på forsvarsadvokater. Øh, særligt for politisk hold, men altså så breder det sig jo også hurtigt, når politikerne synes, øh, at forsvarsadvokater det er nogle værre nogen, og nærmest slår dem i hardcore med deres klienter. Jamen så læser man om det i aviserne, og så synes herfra Danmark jo også øh, hurtigt, at forsvarsadvokater det er nogle, øh, nogle rigtig kedelige typer. Og man kan sige, at det hele startede jo op i april 2017, hvor 24-7 kørte en historie omkring uddeling af blandt andet nogle hættetrøjer nogle huer, til de indsatte rundt omkring i landets arresthus. det var blandt andet dit firma, jo. Det var lige præcis mit firma, så man kan sige, at jeg har jo selv været en af dem, der har været med til at starte alt det her op et eller andet sted. Det var jo egentlig noget, der var godkendt i sin tid, advokatenævnet, men det var Kim og hans organisation var, var heller ikke tilfreds med det. Og så kørte der den her historie, og både den anden øh, fremtrædende forsvar og jeg, som, som kørte det her med huer og henholdsvis jeg vi stoppede med det med det samme, fordi vi ønskede egentlig bare at rette ind og, og egentlig ikke at være uvenner med nogen. Men alligevel så betyder altså, det I brugte at... det som reklameting. Vi I brugte som Så, så stod der firma, og så... Ja. så var der nogen, hvis jeg havde 20 klienter i jeg resterne rundt omkring i landet, så var der måske seks øh, af dem som gik rundt med en ståehue, og det var et kæmpe problem, og det har vi så taget til efterretning rettet ind. Men alligevel så øh, har vi ikke rigtig kunne lave damage control, om jeg så må sige, fordi det har simpelthen givet så meget fokus, øh, negativt fokus på forsvarsadvokater, og man er fordi man har kørt det her med huerne, så man er politikere blevet, blevet betegnet som et brødende kar. Hvilket jeg er fuldstændig målløs over, at man er et kar på grund af det her. Og så har det afstedkommet det her negative fokus, at der lige pludselig er kommet en hel masse nye regler for forsvarsadvokater. Øhm, der er ikke længere frit forsvarvalg, som der øh, var tidligere. Altså sådan, at hvis jeg bliver øh, anholdt og skal have en forsvar, og jeg skal fremstille til grundlovsfør, så må jeg selv bestemme, hvem jeg vil have som forsvar. Nu, nu er der kommet nogle regler omkring, at øh, der er kun frit forsvarvalg blandt de advokater, der har tid inden for en relativt kort frist, og det er der selvfølgelig nogle gode ting ved, men der er også nogle negative ting ved det. Øhm, så er der blevet lavet en rapport, som Justitsministeriet har bestilt, der sådan, skulle undersøge advokatbranchen, og den har faktisk konkluderet, at forsvarsadvokater ikke er værre end alle andre advokater. Vi er ikke nogen særlig risikogruppe. Alligevel så har justitsministeren fuldstændig set bort fra konklusionen af den rapport, han selv har bestemt, og sagt, at forsvarsadvokater de er en særlig risikogruppe. Det er, er dybest set nogen værre nogen, så derfor skal der være skærpet tilsyn med dem, de skal behandles anderledes Hvad end Hvad er det, advokater. for? Jamen, øh, der er jo ikke noget konkret, vi bliver, bliver mistænkt for, kan man sige. Men, men, men justitsministeren mener bare, at, at når man øh, er i den branche som forsvarsadvokat, jamen så er det åbenbart en, så er man sådan en, en særlig risikogruppe. Og det groteske ved det her er jo, at øh, hvis man spørger advokatnævnet, jamen så er der ikke tale om, at forsvarsadvokater har flere klager end andre advokater. Der er ikke tale om, at forsvarsadvokater har fået flere domme eller noget. Så, så jeg forstår ikke helt, hvor det kommer fra. Og jeg er lidt mållys over, at det her med huerne, det er nu... Dybe set, du er simpelthen det... en lang ind ja, i ja. Altså, Men, jeg forbander man... de hure langt væk. Ikke? Altså, <laughs> at det nu i dag betyder, at forsvarsadvokater er en særlig risikogruppe og skal have et skærpet tilsyn. Men et af hurene og jeres muligheder ja. for at lave marketing for jeres, og ja, det er, er jo private med. virksomheder. Ja. Hvad det er. Du, du havnede jo også, og det var også faktisk sidste år 2017, i en, i en større diskussion, fordi du ligesom fik prædikatet, at du var talsmand for bander. Ja. Øh, fordi du har repræsenteret forskellige bandemedlemmer og var blevet spurgt i præsen til ting. Og, og det der med at sætte lighedstegn mellem forsvarsadvokaten og forsvarsadvokatens klient, altså du forsvarer et, sådan et vemligt menneske. Jeg ved, at øh, din kollega, som i to instanser var forsvar for omtalt Peter Madsen, at, øh, hun måtte også lægge øre til en hel del om, hvordan hun dog nogensinde kunne repræsentere sådan en mand. At det også blevet værre, den der... Øh, ligesom at slå jer i hardcore med jeres klienter og de ubehagelige gerninger, de måtte være skyldige i den grad. Altså, det går helt ondt i mig, når jeg tænker på det, fordi... Øhm, for jeg har jo været anklager i 10 år, inden jeg blev forsvaret, som jeg nu også har været i en godt i en 10 år. Har, det er først i de sidste par år, at det her, det er kommet op. Det er ligesom, om der er nogle politikere, som griber den her, øh, der har været med med det her øde negative fokus på forsvarsadvokater, til at gøre fokus endnu mere negativt. Og så, fordi jeg har været øh, fremme i forhold til det her med hurerne, jamen, så er der nogle politikere, der ligesom har slået ned på mig og sagt, jamen, hun er også talsmand for bander, og der er der ikke noget, der er mere forkert. Altså selvfølgelig er jeg ikke Black Army eller LTF's talsmand. Jeg forsvarer den enkelte klient, men, men jeg kunne da aldrig drømme om, ligesom at sige, at, at, at, at I kan komme til mig, og jeg repræsenterer dem som, som en, en, en, en gruppe. Øhm, og det har jo særligt været øh, øh, nogle fremtrædende socialdemokratiske politikere, som har, har stemplet mig som sådan en bandernes talsmand, og det, jeg er faktisk nødt til at skrive en kronik i Berlingerne om det, fordi jeg var, jeg var så rystet over det. Øhm, og og det er en del af, af det der negative fokus, og det har jo også betydet, at vi ligesom fængselsbetjentene og ligesom politifolkene, når vi skal ind i fængslerne, så er vi på forhånd mistænkeligt gjort. Så i stedet for, at Kims kolleger kunne bruge deres tid på at passe deres reelle arbejde, så skal de nu bruge tid på at registrere mig, de skal bruge tid på at visitere mig, og, og, og det det bruger de relativt mange timer på ved at vurdere. Tror, at ved. Øhm, og, og, og det gør de også på politifolk. altså på det forestille jer, en politimand, der skal ind i et fængsel, ham har man ikke tillid til, ham skal man først tjekke. Altså, altså det... tjekke for hvad, Claus? Hvad bliver Jamen, din medlemmer tjekke Jamen det er fuldstændig rigtigt, det er faktisk jeg markeret for før, det som Mette øh, nu påpeger. Altså Kim og jeg, nu, nu har du selv fortalt, at det her program bliver optaget før øh, halvanden uge, før nytårsaften. Altså vi skal på fredag øh, til møde om, hvordan vi løser den her gordiske knude, der hedder, at de her forfærdelige politifolk skal ind i fængslerne. Altså, kan vi få lov at komme ind, uden at skulle blive tjekket, som, som Mette lidt siger? Det er i forhold til våben, og det, det, altså, det er jo lidt skræmmende. Det, det er jo den virkelighed, vi oplever i dag. Og så er vi også bare, jeg ja, vil egentlig gerne kvittere for Mette, fordi vi oplever jo også en, en udfordring i forhold til forsvarsadvokater. Og, og det, er, at det er, at nu er det blevet ændret, fordi vi har også brug for forsvarsadvokater for tid til anden. Når der bliver klaget over politifolk, så bruger vi jo advokater. Nu er det blevet sådan, hvis to politifolk i samme sag, i samme sag, er blevet klædet over, så må de ikke bruge en advokat fra samme firma. Og okay. så, skal, så skal du finde en advokat fra to forskellige firma. Altså hvorfor, det forstår jeg stadigvæk ikke. Altså der, der er sådan, der er en mistænkeliggørelse i forhold til nogen, som egentlig bare skal, skal peste deres arbejde. Og det er jo før at man i et retssamfund skal kunne klage over politiet. Men det er godt nok blevet blive besværligt. Gjort. Så hvis det er to politifolk, der har været på, i en samme patruljevogn, ja. og så er der sket et eller andet, der er klaget, så skal de have. Ja, det at, var altså det okay. ikke det, man gjorde for nogle år ja. siden for rock og øh, anklaget, at så måtte hvis, øh, to fra samme rockerklub, eller fem, jo. måtte I ikke have advokater fra det samme forsvars. Altså hvis de var anklaget i den samme sag, så måtte nu, man ikke. Men nu stiller man jo så øh, politifolk med, med, med rock og bandemedlemmer, ikke? At de ja. kan også finde på at afstemme deres forklaringer. Men okay. mener så, hvis, øh, hvis jeg repræsenterer en politimand, som jeg også nogle gange gør, ja. og, og min kollega så skal repræsentere hans marker, jamen så kan det være mig og mine kollegaer, vi lige aftaler, hvem, hvem tager skraldet for det her, ja. ikke? Og, og den der mistænkeliggørelse... Det? det vil jeg ikke gerne svare for. Ja. Og den der mistænkeliggørelse, den, den er jo ikke til at holde ud, og, det er heller, og, og tingene fungerer jo heller ikke, hvis det er sådan, at man ikke i et eller andet omfang har tillid til myndighedspersoner, ja. ikke? Man kan selvfølgelig diskutere, med en advokat er en myndighedsperson, men, men man er dog beskikket af en dommer, ja. og... Øhm, vi er da nødt til at tro på, at fængselsbetjente, politifolk og forsvarsadvokater, de ikke smugler telefoner med ind eller knive med i fængsel. Selvfølgelig kan det jo ikke afvises, at der er en enkelt, der gør det, men, men det skal jo ikke være sådan, at det er ligesom man laveste fællesnævner, der sætter barn. Øhm, og, det, og så bliver det jo et ressourceforbrug, hvis man skal have kanonerne, jo. Jo. og, ja. skal og det skal det også på. Og også nogle helt, de praktiske øh, udfordringer, fordi hvis jeg har en klient, som er romaner, og jeg skal bare lige tale med ham om en, en enkelt ting, det tager måske 10 minutter, så vil jeg tidligere have siddet inde i besøgslokalet, taget min telefon frem, ringet til en telefontolk, og så kunne vi klare det der. Nu skal jeg have en tolk med ned i resten. Fordi du ikke må have din telefon med. Fordi jeg ikke må have min telefon med ind, og så, det, det koster jo også samfundet en ja, masse guttale. penge. Mit besøg, det tager meget længere tid, der skal betales for en tolk politifolkene kan ikke under et besøg, øh, hvor de sidder og et besøg, som en øh, arrestant har med sine pårørende, der kan de ikke lige ringe op og lave en aftale med forsvaren og et eller andet, for de må heller ikke have deres telefoner ja. med. I hvert fald i good, good. Det visse arrestationer. Og, helt... og, og nu er du, taler du så øh, om arbejdsforholdene for de professionelle i fængslerne, okay. men hvis vi nu vender tilbage til noget af det, øh, Kim også talte om før, om at de her strengere regimer... Altså dels at ressourcerne gør, at man lukker fangerne mere inde, men også at man skaber et, et strengere miljø, et hårdere miljø i fængslerne oplever du det, når du besøger dine klienter i resthus og fængslet? Det oplever jeg i den grad, og det er jo også derfor, at jeg er så ærgerlig over, at, man, at fængselspersonale skal bruge deres tid på de her overflødige ting, såsom at kontrollere advokater og politifolk, fordi de skal jo bruge deres ressourcer inden for det, de er uddannet til. Og i og med, at de nu skal bruge tid på at tjekke os andre, så er der selvfølgelig færre eller kortere tid til klienterne. Og det er slet ikke, fordi at jeg mener, at det skal være ligesom at bo på et femstjernet hotel. Det er slet, slet ikke det, jeg siger. Men jeg mener, at fængselsbetjentene skal have mere tid til de indsatte, netop med henblik på resocialisering. Det her med, at fængselsbetjentene er så presset, som de er, det skaber simpelthen så mange konflikter, som man kunne have været foruden. Hvad for eksempel? Jamen, at, øh, når man skal ud i håndjern, som Kim han siger, fordi at man på en eller anden måde er, er stemplet, så får man jo en mere aggressiv fange, og betjentene, der ikke har tid til en gang imellem at lige tage sig tid til at snakke med, med de indsatte, det skaber bare en dårligere stemning. Jeg havde en forleden dag, hvis mormor var død, og jeg skulle så ringe og sige det til ham, og han begyndte at græde. Og så måtte jeg bagefter have fat i personalet for at sige, kan I ikke lige bruge øh, 10 minutter ekstra på ham, fordi han er virkelig ked af det der med mormorning. Og den søde fængselbetjent sagde til mig, jo, det vil vi gerne, men vi lukker snart ned, og vi er simpelthen så presset. Så... Altså, lukker ned. lukker ned for nat, ja. Og altså, hvad, hvad betyder det, Kim, Det betyder, at alle fanger bliver anbragt på cellen, og vi går ned på 10% bemanding, kan du sige. Altså, dagholdet går hjem og natholdet møder, fordi det som, øh, hvad skal man sige, vi har været nødt til for at skaffe hænder nok, det er simpelthen delt det, øh, døgnet over i lige to store dele, så alt hvad der skal foregå, skal foregå mellem 8 om morgenen og 8 om aftenen. Resten af tiden er fanget på cellen, og hvis vi skal gå klokken, 8... Så er det, altså i fængsel eller der er, så der er det nat fra kl. 8 til kl. 8? Ja. Og i virkeligheden er det faktisk før kl. 8, fordi at vi jo vi skal gå ud af porten kl. 8. Så vi starter med at lukke dem inden før kl. 8, for at være klar til at gå kl. 8. Og når vi er natbemanding, så er der altså ingen serviceopgave, så som for eksempel at tage sig af det, som, som Mette siger, at hvis der sker et dødsfald, så har vi tid til at sidde øh, 10 minutter inde på cellen og med, lige, øh, det, ryge en smøg mere lige for Man ikke mere. Nej, man er heller på cellen, men det kunne man måske så ekstraordinært få lov til i det her tilfælde. Men, men det er det, mener, alt er blevet så rigidt, Øh, sort og hvidt i reglerne. Vi skal give strafselle, for eksempel når fangerne taler grimt til os. Vi kan ikke selv vurdere, om situationen er. For eksempel at han bliver trist og ud af processerende, fordi hans mormor er død. Så vil jeg jo som fængselsbetjent med den erfaring, jeg har, sige, han får da lov at få lidt line. Det er da okay, han siger, at jeg er et dumt svin, fordi jeg er nødt til at lukke ham ind noget eller andet. I det ene tilfælde. Det er jo ikke sådan, at jeg finder mig i, hver gang næste gang jeg åbner døren, så skal han også sige, at jeg er et dum Men nogle gange, der må man godt lige lukke lidt damp ud. På en ordentlig måde. Altså, sådan altså, har jeg det jo også, når jeg taler med jer på arbejde. Nogle gange, så taler I måske også lidt sur til mig, fordi så ved jeg jo godt, det er bare historien, ja. eller I har en dårlig dag, ja. eller sådan noget. Men det, sådan. Kan vi det ikke. sætter jeg ikke i strafsel. Nu, nu får du 14 dage i Punktum. Og men, jeg skal ikke berette. Altså, selvom du jo ikke selv er ude på vagterne nu, så taler du dog for dine medlemmer. Selvom der er de her regler, og så altså, skal man godt... Altså, tror du så ikke, at den erfarne fængselsbetjent ser igennem fingre med det alligevel ind mand. Jo, så vil det i sig selv være en overtrædelse af reglerne, men det håber jeg sandelig, at den fleksibilitet fortsat er til stede. Fordi vi er ved at administrere os ihjel i den her kontrol og kontrol og mere kontrol. Fordi sikkerhed, det er jo sådan, at når vi visiterer den her fange seks gange i døgnet, så skal vi alle seks gange registrere det. Alle seks gange skal der skrives, om der er fundet noget, eller der ikke fundet noget. Mm. Alle seks gange skal en leder godkende, at vi har visiteret ham, og derefter skal det godkendes centralt, så ministeren på sit bord kan se, at vi rent faktisk har visiteret alle de gange, vi skal visitere, fordi der ingen tillid er tilbage. Vi mangler grundlæggende politikerne, altså jeg savner sgu en minister, der går ud og står på mål for, ja, der sker fejl, ja, der stikker sgu en fange af fra Vesterfængsel, fordi politiet også har sovet i timen. Fordi Ej, det var det, der var, var tilfældet. Nej, yes. øh, det var <laughs> det, der var tilfældet. Det var både Københavns ja, politi ja. og Vesterfængsel. Vi er nok Altså lige, var det den der sag, ja, med nogen, der havde, havde bygget tøj, og, ham, og så var den, den italienske formodede terrorist, eller i hvert fald øh, pengebagmand i forhold til terrorisme, som vi ikke rigtig har fået samarbejdet godt nok omkring. Det sker så noget, og, og, og give nu lidt luft. Nej, vi skal have aflægget en rapport, at der er nogle betjente, der skal straffes, og Københavns politi skal tage sig sammen, og så skal vi øvrigt blive meget bedre til det her myndighedssamarbejde, fordi det, kan, det fungerer slet ikke nærmest. Vi bliver hele tiden gennemkontrolleret på niveau, der er bare for få år siden var fuldkommen utænkeligt. Fordi man grundlæggende har mistet tilliden, eller fordi du, som repræsentant for 24-7, stikker en mikrofon op i hovedet på ministeren og siger, hvad er der ting, der gør ved det? Og der er politikerne altså ikke modige nok til at sige, det er sådan ikke tænkt mig at gøre noget ved, det her er tillid til Kriminalforsorgen, eller politiet finder ud af, hvordan det vil løses. eller Maræte, som jeg er fuldkommen enig i, at, man skal sige, den her huse, sag som for mig i virkeligheden bare handlede om, der må aldrig kunne sætte spørgsmålstegn ved, Marætes habilitet i forhold til en klient. Så hvis der går er mistanke om, at nogle af banderne bruger bestemte advokater, fordi der får de gaver. Større eller mindre omfang. Og jeg snakker ikke om kuglepinden. Eller om så, så skal vi bare have ryddet den, den, den, den, den mistillid, eller påstået mistillid, skal ikke være der. Det har aldrig nogensinde været min hensigt at sætte hele forsvarsstanden under pres. Og jeg har heller aldrig nogensinde citeret eller sagt, at, at, at Mette ikke må aflevere en kulpen til en klient, fordi han mangler noget at skrive med. Men tydelige markeringer i fængslerne, særligt for særlige grupper, er et problem for os internt i fængslerne. Og det vil jeg godt lige jeg vende tilbage til. det var bare som, som var min pointe i alt det der. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. Mit navn er Marie-Louise Toksvi, og til en særlig nytårsudgave har jeg besøg af... Kim Østerby fra fængselsforbundet, Claus Oksfeldt fra Politiforbundet og forsvarsadvokat Mette Gritsdage. For ligesom at komme lidt rundt om, hvad er der? Af, er der nogle særlige begivenheder? Er der nogle særlige tendenser i det år, der er gået inden for de øh, respektive områder, I repræsenterer? Nu har vi talt længere om den der politiske opmærksomhed. Du fik også lige nævnt, at det var, når jeg så stikker en mikrofon op i hovedet på ministeren, øh, at, øh, at, at så synes ministeren, at så skal han også gøre noget. Jeg kan, så sige, at jeg faktisk inviteret ministeren, men han havde ikke lyst til at komme og tale med mig om det her ting. Øh, men I er to fagforeningsfolk, mm. Claus Oksvendt og Kim møsterby. I er jo nogle gange jo også vældig flinke til at gå ud og fortælle om, hvor alvorligt det er. Altså, hvor farlige øh, fangerne er hvor, hvor øh, grov kriminaliteten er. Eller, øh, nu begynder du allerede at tage hver en Vi har ikke tid til at køre ud mm. til indbrudene. Mm. Vi har ikke tid mm. til at tage os af voldssærende, fordi vi bruger alle vores kræfter på at stå ved grænsen, eller bevogte, eller, eller bandekrigen tager så mange kræfter. Så, så det der med at tale det farlige, det problematiske op på noget, der skriger, altså i det, jeg tror, de politiske kommentatorer kalder det brændende platforme, mm. det skriger på en løsning og handlekraft, er det ikke også noget, I selv gør? Øh, jeg vil sige tværtimod. Jeg får faktisk en gang med intern tæsk øh, for, øh, hvorfor gør, fortæller jeg ikke det, det sande billede og, og laver et skræmmebillede. Og det har jeg ikke lyst til. Altså, at, at, at jeg kan fortælle, og det har jeg heller ikke lyst til, at ja, du får mig ikke til det, men fortæl nogle historier, som vil være så skræmmende for præsten hvor politiet er nødt til at nedprøve til et område. Men det synes jeg ikke er vores opgave. Vores opgave er at forsøge, forsøge at fortælle, at der er altså et behov for at tilføre nogle flere ressourcer til politiet og til Kriminalforsorgen. Det øh, og, så, Claus... og, og, og jeg kan jo bare, jamen, ja, Lad mig tage nogle hurtige eksempler. Øh, øh, altså, vi har advaret og advaret og advaret mod, at man fjerner det faste normativ, som man gjorde i 2011. Fordi vi var nervøse for, at, øh, at, at det ville gå nedad med, med politistyrken. Det skete. Vi var 11.100 politifolk 1. januar 2011. Det vil vi være igen, og det er fint. 1. januar 2020, men det er altså frem og tilbage, der er lige langt. Men jeg, jeg skal advaret, lige spørge dig, Claus. Et er, at så færre politifolk øh, kan, kan gøre, at det er sværere at løse opgaverne. Men er der også... Øh er der også en farlig eller mere, eller flere kriminelle? Jamen, jamen jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg var ude i en debat her øh, for ganske få dage siden, hvor jeg sagde, at jeg har ikke den store tillid til, at det er det rigtige billede, når man siger, at kriminaliteten er faldende. Altså, kig på det der det TV2 dokumenterede omkring butiksteori. Det rystede faktisk mig en lille bitte smule. Det, at det var det, så man... voldsomt. Det var, hvordan man kører ind og henter store partier. Så var det et kaffe, øh, som er åbenbart lidt opsætteligt. Øh, man kører ind og, og tømmer en butik ved højlys dag, laver butikstyveri, som nærmer sig røveri. Det var det, TV2 dokumenteret over to øh, udsendelser, øh, som, som, som øh, øh, er, er mere voldsomt. Kig på hele finanssektoren. Så vi ikke har... Det er jo også det, der har været helt tankevækkende i 2018. Danske Banksagen og hele øh, kølvandet på alt det, hvor der nu skal en udvidelse af søjk. Det skal også tages ud af de øh, eksisterende ressourcer. Jeg ved godt, der er sat ekstra penge af på den her finanslov for 2019, men der er en masse opgaver. Dansk politi har nu snart fire år haft et forhøjet beredskab. Altså siden 14. 15. februar 2015. 14. Her 15. taler vi om uh, dræben i København. Ja, vi præcis. Ja, godt, du lige præciserer det. Men 14. 15. februar 2019, der er det altså fire år siden. Der er det fire år siden, at politiet fik indført forhøjet beredskab. Det har vi stadigvæk. Vi har fået grænsekontrol, som vi ikke havde vi har bevogningsopgaver, som vi ikke havde tidligere. Nu står vi fa fast af bevogninger rundt omkring i, øh, i, i Danmark. Men så, så har I... I jo blandt andet fået hjælp af forsvaret, ja ja har ja, fået hjælp, men, hjælp men, af, af Kims medlemmer, som kører med Jeg siger bare, det er for sårbart. Og det er ja. det, vi har påpeget, og det samme kan Kim jo sidde og fortælle om. Men altså, det her med, øh, det vil jeg godt lige tilbage til, ja. at det er farligt også. Jeres arbejde fra Kim, Østerby, du... Øh, lavede egentlig et kurskifte, det er måske også i 2017, da nogle af de her mange, mange sager om overfald og trusler mod fængselsbetjente, som er et massivt problem, det tør jeg godt sige, og det, og det ser ikke ud, som om det er for nedadgående. Så gik du ud og satte navn på, hvem det var. Du nævnte konkrete bander og sagde, at det er dem, der prøver at tage magten i fængslerne, og det vil vi ikke finde os i, det slår vi ned på. Og det vil sige, hele det her problem med bander, organiserede bander, som også har rige for at rekruttere og uddanne nye medlemmer inde i fængslerne. Det fik du udsat på dagsordenen, og det er vel den der banderne overtager fængslerne-historie, som er med til, at man fra politisk side siger, så strammer vi skruerne, så skal vi have så skal vi mere kontrol, folk mere ad, spærre dem mere ind i cellerne osv. Jamen, jeg er kom enig i, at jeg er en del af at tegne et skræmmet billede af bestemte kategorier, af fanger. Men jeg synes faktisk, jeg har gjort mig meget umage, og det var derfor, jeg valgte i virkeligheden noget, som jeg ikke har gjort før, nemlig at navngive bestemte personer, kan man sige. Jeg brugte ikke deres personlige navne, men i hvert fald deres gruppetilhørsforhold. Det var jo for, at, at jeg vidste jo godt, at der var en overvejende risiko for, øh, med den politiske dagsorden, der er i Danmark, at det her ville give på det. Men jeg var ikke interesseret i at ramme bredt. Altså det, det, det er jo det, der desværre er med det politiske liv, at, det, at, det, at hver gang de laver en ny lov, så rammer vi også folk, som dybest set ikke har behov for at blive reguleret på det niveau. Uh, så derfor forsøgte jeg faktisk at, at sætte en dagsorden, der handlede om uh, særligt LTF, fordi at vi jo med de efter med den med både fra politiet øh, fra fra NEC, altså den nationale efterforsknings enhed sagde at, at der var ingen tvivl om at øh, det vi oplevede var handlet om en koordineret indsats om at overtage magten i fængslerne. Det samme var vores egen oplevelse øh, med, med lederen af LTF som på det tidspunkt sad inde, at de gik målrettet efter os. Og noget af det der var det nye var jo, at de gik også målrettet efter os, når vi havde fri altså opsøgte os på bopælene, de fulgte os hjem fra arbejdet ved at køre ved siden af os i, i, i meget tydeligt bandagede biler, hvor de kørte sådan her, og pegede på betjentene. Altså øh, som, som om de havde en, øh, ja, lavet hånden om til øh, Vi havde ja. nogle betjente, der fik skydeskiver i postkassen, hvor der stod det din tur næste gang. Og det er sådan noget, når konen og børnene tømmer ens postkasse, så er det kraftet ikke morsomt, skulle jeg hilse sige. Så, så i stedet for at isolere en konflikt med os øh, til at blive på arbejdspladsen, så blev vi pludselig også fængselsbetjente, når vi havde fri, der skulle kigge os over skulderen. Når vi gik i Roskårscenteret eller i Bilka eller hvor vi nu var, så var vi bange. Går det bedre med det nu, Kim? Og nu skal du huske, det sagde jeg lige i indledningen af programmet, du har et problem med, at det er svært at rekruttere folk til at blive fængselsbetjent. Nå, jamen det, det, det bliver jeg også tit kritiseret for at komme <coughs> med i forsøgen. Ja, jeg har det... faktisk også taget med Claus om det på et tidspunkt, at han fik bedre. det også til at lyde så forfærdeligt at være politimand. Det går bedre, og jeg, og, og jeg øvrigt vil jeg sige, at jeg synes stadigvæk, at fængselsbetjentjobbet er verdens bedste. Mm. Det er ikke det samme som, vi ikke har nogle udfordringer, for det har vi. Øh, men vi snakker måske om mellem 5 og 10 procent af fangerne, hvor vi reelt er nødt til at lave et strenge regime, som vi har gjort. Vi kalder det fokusafdelinger, det er så fokuseret på sikkerhed, kan man sige, vi er fanger, hvor vi er fem mand. Men der er stadigvæk mellem 80 og 95 procent af fangerne, som rent faktisk gerne vil have noget konstruktivt ud af deres afsåning. Så det er fuldkommen vanvittigt, hvis det hele kun kommer til at handle om sikkert. Og det, det er jo den balance, som jeg synes, ministeren har det svært ved at finde, ikke? Mette dag. nogle af de her, som så får særlig ekstra opmærksomhed, det er blandt andet nogle af dine klienter, altså dem, som er i rock- og Men du har jo også øh, en hel del andre klienter. Øh, mennesker, som af den ene eller den anden grund havner i politiets anklagemyndighedens søgelys og øh, måske i fængsel. Øh, og dem kunne jeg godt tænke mig også at tale med jer alle tre om. Øh, der har faktisk været et par sådan meget omtalte sager i år af mennesker, som pludselig er blevet hovedpersoner i straffesager, mm. som er nogen, der kan man sige sådan, ikke er kriminelle. Altså, det kan så være, så får de en dom, og så er de jo så dybest set kriminelle, men det er ikke sådan nogle vanekriminelle. Det er ikke de her vokset ind i bandemiljøer og vender tilbage til fængslerne masser af gange. I det forgangende år senest har vi jo talt vældig meget om denne Brita, som er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for en rasende masse millioner, og en søn, hvis også. Tidligere ø, i år, der fik vi jo ø, livstidsdommen over Peter Madsen. Han er dømt for drab og, ø, og sædlighedsforbrydelse og usømmelig omgang med lige. Det er sagen om ubåden. Øh, og sidste år, Mette Gristad, der repræsenterede du øh, pigen fra Kundby, der blev dømt for forsøg på terror, og øh, en af drengene fra Ry, unge drenge, som, øh, som blev dømt for at smide noget brandbart væske på en klassekammerat Sådan ja. ja. så nogle mennesker, som ikke før har mødt politi, anklagemyndighed, retssystem og fængsler. Oplever du, når du er deres repræsentant som forsvar, Mette Gristad, at møde, med systemet er anderledes nu? Er det vanskeligere nu, eller hvad? Altså, jeg tror, at det er vanskeligere, end det var for år tilbage, for de almindelige fanger, også hvis vi nu lige ser bort fra de her mediesager, som Rysagen og Kundby Pigen og Peter Madsen, ikke? Men, men almindelige indsatte, som ikke, hvis ikke er omgæret af mediernes bevågenhed, men som de har lavet et eller andet halvøj, og det er de rødt ind for, de mærker jo virkelig de stramninger. Jeg har en, en klient, som forleden dag sagde til mig, at nu han ikke kan køleskab over på afdelingen i det resthus, hvor han sidder i et eller andet større fængsler. Nu er det sådan nogle køletasker, man skulle have i stedet for, fordi man har vurderet sikkerhedsmæssigt hensyn. Må der ikke være et lille køleskab? Så helt altså almindeligt, inden på cellen. Inde på cellen. Så helt almindelige fanger bliver ramt af det her. En anden ung mand han havde aldrig siddet indenfor. Så havde han en celle med udsigt ud til vejen. Hans far bror kom for at besøge ham, og så råbte han ud af vinduet til dem så fik han 14 dage i ISO, fordi at det er ulovlig kommunikation, ligesom at have en mobiltelefon. Så de der almindelige fanger, de bliver ramt af alle de nye skærpelser. Så er der så de eksempler, du nævner med kodenbypigen og, og, og drengene der fra Ry, det de bliver ramt af, det er jo i høj grad den der mediebevågenhed, der er omkring deres sager, fordi... Øhm Lige præcis i de her, så jeg, der har både politifolk og, og fængselspersonalet, eller øh, personalet på, på den institution, hvor, øh, hvor ham for ry sad. Han var jo under 18, så man sad ikke i fængsel, men på en sikker institution for unge. Der har personalet faktisk været rigtig venlige over for dem, og det er da det, øh, som mange af mine klienter også oplever hos fængselsfunktionærerne og hos politifolkene, at der er en, en venlighed i det omfang, man nu har tid til at være venlig. Øhm. Men det der med at blive eksponeret øh, i pressen, fordi man har en, en interessant sag, det er selvfølgelig noget, der påvirker folk. Ja, det gør det vel altid. Hvordan påvirker det politiet, når, når pludselig der kommer det der massive mediepres på enkelte sager? Jamen oplever det, du? Klart. Jamen så er sagen jo interessant. Altså, det er jo, jeg har skrevet her på et stykke papir foran mig, hvor jeg skrev lyt til fagligheden. Altså, de, øh, jeg ved godt det, det er lidt sidespring, men det er bare vigtigt for mig for at adressere det. Vil jeg, jeg meget gerne gøre den sidste halve time, eller bare så vi har igen? Jeg synes det er så vigtigt, fordi Kim og jeg. Vi, vi fortæller virkeligheden, vi er ikke embedsmænd, vi er også politikere i en eller anden forstand og parat, vi skal ikke stå på mål for andet end det, vi hører fra vores medlemmer, det vi oplever ude i virkeligheden. Og, og det er det, som jeg synes nogle gange går galt i forhold til, til både politi og, og, og, og kriminalforsorgen, og for den sags skyld også forsvarsadvokater. Lyt dog til fagligheden, lyt dog til, hvad man oplever. Så hvad øh, er det for eksempel? Fordi øh, nu har du ordet. Hvad ja, er det, vi skal ja, høre så? Jamen, jeg, jeg synes, at, at der bliver for massiv fokus på nogle, nogle engelser, og jeg vil også så vidt, som at sige, jeg synes også nogle gange, at vi er for dårlige i politiet. Altså jeg synes, vi måske også fortæller lidt for meget øh, øh, fra pensionerede politichefer, som, som i den grad øh, øh, fortæller gode historier om, om, om sager. Og det er jeg både jeg er ikke 100% tilfreds med det. Jeg tror, jeg tror, vi glemmer lidt, at vi faktisk også er omgivet med tavshedspligt i forhold du, du, til, du, til Nu til siger du, du går lidt af et ja. men det var ja. jo faktisk noget, at da vi talte om ja. det her med ja. øh, særlige sager, som har betydet noget øh, i det her år, så var det her jo en af de ting, vi to talte det var om. Det at øh, grænsen mellem ytringsfrihed og en offentlig ja. interesse ja. i politiets arbejde, ja. og så tavshedspligten. Det kan godt at du ikke vil sige det, men jeg kan godt sige det højt. Vi kommer nu til at vente ind i det nye år på dommen i på uh, sagen om Jakob Scherf, som uh, det skal åbenbart tage byretten to måneder mm. og, og votere og ja. nå en afgørelse i den sag. Uh, det handler om brud på tavshedspligten. Og, uh, og lige kølevandet på den, så kom, opstod der så ballade om... Uh, hvad siger du? Ja, du tænker på det med uber sagen, eller hvad? Jeg ja. taler om et, nu tidligere dragsjæt Jens Møller, som, som udgav en bog mm. i samarbejde med journalist Stine Boler, som, som handlede om hans liv og hans arbejde, ja. og, øh, og den blev så øh, også anmeldt, ikke øh, af, af kritikerne, men, ja. men til den uafhængige politiklægmyndighed, ja. for at undersøge, er der her også tale om brud på tavsidsplægten ja. i lyset af Scharf-sagen. Du synes, at det er problematisk, altså jeg, jeg er journalist, jeg kan jo godt lide, at man skal fortælle om det, de ja, laver. Ikke ja. og i virkeligheden. Du synes, det er problematisk, at politifolk gør det her? Jamen, jeg, jeg kan godt blive bekymret i hvert fald. Hvorfor? Altså, øh, Jamen, fordi at, at, at vi øh, skal også have en fortrolighed, også med, øh, også med kriminelle, for så vidt altså, det, det, nogen har, har et billede af, at vi nærmest er i krig med, med dem, vi anholder. Øh, det, det er så forfejlet. Vi, vi er faktisk i rigtig god dialog med langt, langt de fleste, særligt vaneforbrydere. Fordi der er ingen grund til, at vi er, er oppe og toppes med dem. Når, når, de, når de bliver anholdt, så kender de godt spillereglerne. Det er bare, vil sige, og, og det betyder jo mange gange, at vi får rigtig, rigtig gode fortællinger om ting, der er værd at efterforske og øh, efterforske i. Så, så jo bedre vi er i dialog, også med kriminelle, jo, jo nemmere er det for politiet opklaret sager, og, og jeg kan bare godt blive bekymret for, hvis vi går for langt i forhold til, til vores tavsrespekt, og, og bliver så interessante altså, så det for, for, jer, jer. for jeres journalister. Jamen, det, det kunne da være en, en konsekvens af det her. Jeg kan også godt, uden at jeg skal tage stilling til den her øh, konkrete Jacob Scharf sag men der er jo ingen tvivl om for mig, at selvfølgelig har det en skadelig virkning, at en tidligere øh, øh, pt chef går ud og fortæller Øh, øh, præcis hvad han har oplevet ikke måske præcis hvad han har oplevet, men går i hvert fald ud og fortæller nogle ting som, som man troede var hemmelige måske for andre efter sig, og opdiveren. nu kommer vi lige der kan vi ja. fordi der er jeg jo sådan lidt små Claus klarsøksfelt ja, ja, ja. øh, i det der med at sidde og tage stilling til et før han tager afgjort. og det er jo sådan det er det der står i anklageskriften, ja, det er ja. jo at, at det har været skadeligt så vi venter bare vi tager den igen når dommen falder skal vi kommer du så ikke igen det vil jeg gerne dejligt det, det vil jeg selvfølgelig gerne høre dig tale om øh, Kim Østerby, er det så meget værre, det der med, at vi fokuserer på enkelt sager i medierne? Ja, det, det bliver det jo. Øh, fordi det altid skal have en konsekvens. Altså i Danmark er det jo styret mavefornemmelsespolitik. Det er jo ikke styret af faglighed, eller øh, øh, hvad skal man sige, øh, videnskabelige... Øh. Vi styrer af mavefornemmelser. Hvis, hvis Pelle massen får hvor mange kvindebesøg, så skal alle livstidsfanger ikke længere have besøg. Øh, fordi, og, og undskyld, det kan man jo sagtens få be befolkningen til at blive enige i, fordi der er ikke nogen, der gør andet end at have det, han har lavet, og dermed også hader ham. Så, så i stedet for at lytte til undersøgelser. Altså, kriminaliteten er rent faktisk faldende, men jeg er fuldkommen enig med Claus i, at der også er mørketal, der er svære afdækker, der er også nogen, der er begyndt at opgive, for eksempel Det er der ingen grund til at anmelde, der sker sgu ikke noget alligevel. Øh, men, men, ja, men, men gudskelov, er fødekæden begyndt at blive mindre, og det er virkelig det vigtigste for mig. Ungdomskriminaliteten er tilbage på et niveau, som den var i 80'erne. Hvis bare lidt af det er sandheden, så, så, så ser det sgu forholdsvis godt ud for fremtiden. Øh, men, ja, men, men det, der bekymrer mig, det er, at, at alt skal have en konsekvens med det samme. Politikerne er så forhibbet på at ramme alle borgerne ude i skærmen med en enkelt bemærkning, når, I, når, når vi nu har en konkret sag. Hvis, hvis kønbypigen bliver taget i at skrive brev, hun ikke skal skrive, så skal oplysningen, så skal, skal de straks forholde sig til, at besøgsreglerne og, og er stram nok. Eller, altså det, det bare, vi bliver, vi bliver hele tiden angrebet på, om vi håndterer opgaven godt nok. Fordi grundlæggende har politikerne ikke tillid til, eller står på mål for, om Mette, Claus eller jegs kollegaer, gør deres arbejde godt nok. Og, og, og, jeg, og jeg, savner, jeg savner de der ledende retspolitikere i Danmark, der tør stå frem og sige, ved I hvad? Det gider vi sådan set ikke have en mening om, fordi vi set, det må Kriminalforsorgen skulle håndtere, det ved vi, de er skide dygtige til. Og, og ja, hvis Kriminalforsorgen har et problem med Mettes gaver, så må, må vi snakke med, forsvare, med forsvars, øh, sammenslut, forsvarsadvokaterne samslutning. Er der noget her, vi skal kigge på? Det behøver ikke for mig at blive noget, der ligger på ministerens skrivebord. Så man behøver ikke lave lov for alle? Nej, og det, okay. og, det, og, det, og det er det, vi gør. Vi, vi, vi forsøger at lovgive os, eller lave styrelsesregler ud af alt, fordi vi, er, vi, vi, vi så gerne tækkes. Øh, forsiden af Ekstrabladet, eller Radio 24-7, journalistik om kuglepinde, der er taget overhånd, ikke? Men det er jo præcis det der med, at øh, altså, politikerne skal have nogle stemmer, ikke? Og så kommer der en sag... Øh, mm. For eksempel om det med huerne, eller et eller andet med kundbypine og hendes brevveksling. Og så er det bare en god sag for for eksempel justitsministeren at slå ned på det og sige, at de er også forfærdelige i de her at vi forbyder de der huer. Og, og, og nu er det nu har Kim flere gange sagt det der med kulepinde. Det har jo rent faktisk resulteret i, at man må ikke give sin klient en Man må ikke, også med en klient, der ikke er varetægtsfængslet, ham må man heller ikke give en kulepind. Man må reelt ikke give sin klient en altså, cola? Altså, det skal jeg lige forstå. Hvis, hvis nu jeg hyrer dig til, hvad ved jeg, min næste skilsmisse eller et eller andet, øh, det ved jeg ikke, om du har forstand på, så, så når jeg er til møde på dit kontor, og vi sidder snart om, hvordan vi kan ordne den her bodeling, så må du så må du ikke give mig en reglindekulpe? Jo, fordi nu er det ikke en skilsmisse-sag, ikke en straffesag, ja. men Nå, okay, hvis jeg har din forsvær, hvis, hvis, hvis du ja. nu for eksempel har kørt over, du skal frakende dit kørekort, ikke? Øhm, og så er jeg din forsvarer, og så må jeg ikke give dig en kuglepind, og jeg må heller ikke give din nærtstående en kuglepind. Fordi du og, ikke må markedsføre? Fordi jeg, nej, fordi jeg ikke må give gaver til klienterne. Så det vil sige, at hvis jeg sidder nede i retten med en klient, og vi sidder dernede fra klokken 9 til klokken 4, og jeg er ude og trække en cola til mig selv i automaten, og så vil jeg også gerne give ham en, det må jeg ikke, fordi det er en gave. Og det er jo det der med, at, at man jeg ja, nemt op, som, som Kim siger, mavefornemmelsespolitik, ikke? og man slår ned på et eller andet nu huerne, som kunne være klaret i mindelighed, og nu betyder det så, at man ikke længere må give sin klient en kop kaffe eller en cola. Altså, det, det er jo det glade vanvide, men, men altså, øh, overdreven nidkærhed og detaljregulering er der jo ingen af der bryder sig om på vores egne område, fordi vi altid selv synes, at det har vi jo sindssygt. Nej, vi, vi, jeg, jeg vil godt lide, at vi ja. kan jo tage et nyt område. Altså, en, en afgående regionsdirektør for regionen Køben, øh, Hovedstaden fortæller om, at der har været 31.000, er han kommet ned på, at registreringer, man skal lave i sygehussektoren mm. i Region Hovedstaden, ikke? Og det er jo lidt det der, jeg, jeg vil bruge et andet udtryk, cover mig ass. Ikke? Altså, at du skal hele tiden sikre dig. Jamen, så er der ingen eller anden lille forseelse, der er blevet begået. Der er jo helt på linje med Kim. Så sig dog for søren, ja, der er sket måske en fejl her. Men det har vi altså tillid til, at Kriminalforsorgen eller politiet eller andre tager sig af. Der behøves man ikke nødvendigvis at lave en ny... Øh, øh, detaljstyring af, af, af det enkelte område, og det er altså desværre nok stadigvæk meget tendensen i, det, i den offentlige sektor i, uh, i Danmark. Det, det er Men, jeg virkelig bange for. Mette Griste, ja? en af de sager, ja? du har nævnt som noget af det, der har du har været opmærksom på, eller har betydet noget for dig i det forgange år, det er jo sagen mod en øh, tidligere anklager ved Københavns Politi som mødte som anklager i at skille de her sager, altså det store sagskompleks om hashhandel på Christiania. Hun blev døbt for ganske nylig for at have øh, kommunikeret på en måde, som var i strid med reglerne, med de politifolk, der havde været agenter i marken, eller på Christiania, og været ude at observere, og også havde efterforsket øh, de her mange, mange øh, hashhandelssager, og skulle føre som vidner i retten. Hvad er det, der gør, at du tænker, at sådan en sag, det er alligevel også vigtig. Der har vi vel også at gøre med noget med, det stod på en faglighed, det kan de godt administrere. Ja, ja præcis, og det er jo også derfor, altså, som jeg sagde tidligere i forhold til det med kontrol i fængslerne, der er man nødt til at have tillid til, at fængselsbetjente, advokater og politifolk ikke gør noget ulovligt, når de skal ind i fængslet, men der kan jo altid være et brød en kar, og det kan man ikke gardere sig mod. Og jeg tror, at til, at den her sag med anklageren har gjort så stort indtryk på mig, det er fordi, at som både som forsvarsadvokat og som privatperson, og som en, der selv har været i anklagemyndigheden i mange år, jamen, der har jeg faktisk relativt stor tillid til øh, politifolk, øh, fængselsbetjente og for den sags skyld retsvæsenet som sådan. Og anklagemyndigheden jo også. Og derfor blev jeg også faktisk chokeret over, at det her, det øh, kunne finde sted. Øh, det havde jeg simpelthen ikke forventet. Fordi man har, de fleste borgere i Danmark har mere eller mindre blind tillid til, at øh, tingene kører efter bogen, og der er ikke korruption, og vi har ikke anklager, som øh, forsøger at få nogle politifolk til at forklare falske i retten osv. Så, så, så derfor... Var det, her virkelig, det var virkelig en vild sag. Øhm, dengang det kom frem, der var vi mange, der var måbne, og nu her var det også endt med en domfældelse. Og så kan man sige at et eller andet sted, så er det jo selvfølgelig også betryggende, at det blev opdaget, men det var vist også lidt mere eller mindre tilfældigt, og også på grund af nogle, øh, nogle, nogle forsvarsadvokater. Ja. Øhm, men, men det, at det her kan ske, det viser jo så, at selvfølgelig skal vi have tillid til systemet, men vi skal bare heller ikke have blind tillid til det, fordi... Der kan altid være et brøndkar. Der kan gå et eller andet galt. Så derfor kan man ikke bare lukke øjnene og så sige, men i Danmark der kører alting bare efter bogen, og der vil sådan noget aldrig ske. For jo, det skete også i Danmark. Gimøstorby, i dit område, der skabte også en vis opmærksomhed. Der har været nogle historier om det. At klage over fængselsbetjente og også fængselsbetjente, som kommer lidt for tæt på fangerne. Ja. Der var igen øh, historier fra Forstøder Ekstrabladet om en kvindelig fængselsbetjent, der kom lidt tæt på Peter Madsen. Men der findes jo også andre eksempler på, at de der personlige relationer bliver. Lidt for meget. Er det så måske ikke, kan det ikke så noget tvivl om, I så faktisk også har den der fingerspidsfornemmelse, hvis I ikke kan Altså min påstand er i virkeligheden, at øh, vi opdager det. Øh, vi, vi er så, hvad skal man sige, vi er i så paranoid et miljø, også som arbejdsplads i virkeligheden. Så, så vi stoler blindt på hinanden med den ene hånd. Men hvis din adfærd ændrer sig, eller at du begynder at opføre dig på en anden måde, eller står lidt for længe ved bestemte fanger i for lang tid, så bliver det observeret. Og så er vi så heldige, så fangerne kan heller ikke holde deres kæft. Så hvis nogle af fangerne opdager noget, hvor der foregår noget mellem betjente af fanger eller en smule, så slader de. Der er altid en eller anden fange der skal sladre. Så min påstand er i virkeligheden, vi er ret gode til at rydde op. Fordi det er klart, det er et tillidsbrud som vi er nødt til at agere på. Og derfor har det også de ret hårde konsekvenser, at når nogen, som i den her sag, du lige nævnte, omtaler, så bliver man nødt til at stoppe i jobbet. Fordi ellers så mister man jo for alvor tilliden til systemet. Det samme, hvis nogen begår vold mod fangerne, øh, altså hvor nogen har brugt, brugt reglerne og brugt fysisk vold mod fanger, som ikke er omfattet af vores cirkulære magt, så skal man selvfølgelig straffes, selvfølgelig skal man det. Fordi det er vigtigt for resten af os, at der er tillid til os. Så, så, så uanset om man er anklager, forsvar, politibetjent eller fængselsbetjent, hvis vi kvejer os, så skal vi selvfølgelig kunne tage konsekvenserne, af det Det er det, jeg er slet ikke i tvivl om. Åh, oh, det synes jeg sådan set også gælder for min branche. Mm. Ja, det, I er måske ikke så gode til at rydde op, som Bjørn er så. så jeg, jeg tager kun <hældre> for mig selv. Jeg påtager mig intet ansvar for, hvad alle de andre gør. Det synes jeg simpelthen ikke. Det var nok også at skyde med Det, det synes jeg måske vil være lige over kanten. Meget fortæller jeg for, men ikke lige det. Men jo, jeg vil, jeg vil faktisk godt her på faldrebet, hvis jeg skal nævne en sag fra min egen verden, som jo har gjort et stort indtryk på mig. Så er, så er det jo, kan I nok godt regne ud, drabet på min tidligere kollega, Nedim Yassar, som blev slået ihjel, ligesom det bog, som jeg har skrevet om ham, skulle udkomme. Der oplevede jeg for det første, kan jeg sige til dig, Claus Oxfeldt, jo, at møde politiet på arbejde på en måde, jeg aldrig har oplevet før. Fordi pludselig var jeg jo vidne og tæt på. Mm. Ja. Og øh, jeg benytter lige lejligheden til at sige, at, at den stribe politifolk, jeg mødte fra Københavns Politi i de uger, blev jeg slået af, hvilken professionalisme, Øh, ordentlighed, de udviste helt fra de allerførste øh, chokminutter og gennem adskillige afhøringer og sådan noget. Ordentlighed, menneskelighed, professionalisme, som var øh, dejligt at se og få bekræftet. Og øh, også dejligt at få bekræftet, at der faktisk blev arbejdet så intenst med sagen, som, øh, som der jo er blevet. Og der er fængsler, vi ved ikke mere om det nu. Men noget af det, jeg blev træt af, og jeg tænker, at det her det er noget, I kan tale med om, det var at øh, det gik meget hurtigt i, i min branche med at gå fra konstatering af, her er en mand, vi kender, som er blevet slået ihjel, til at tale om alle mulige andre perspektiver i mm. den her scene. Det var helt Hvad skal vi gøre med exit-programmer? Hvad er det her indhentet af sin fortid, hedder det, og sådan noget? Claus, du nikker. Jeg ved, det er en kæphest, vi deler. Jamen, jeg synes, det var helt vildt. Altså, det var jo øh, også på højeste øh, ministerniveau, altså statsminister og justitsminister, der var ude og fortælle, at øh, nu skal man få kigge på, på exit-programmer. Altså, jeg troede kun, at man troede i kirken og ikke, øh, ikke i, øh, på Christiansborg. Altså, forstået på den måde, at, at, at som du selv beskriver, man anede intet. Man aner ikke, hvem der var gerningsmand, man vidste ingen som helst ting. Det kunne have været et jalousidrab, det kunne have været hvad som helst. Og så kommer man ud, og hjælpe med at tale om, at nu skal man have, have, have strammet og, og kigget på de her exitprogrammer. Og det, det fortæller jo bare, synes jeg, lidt historien om det, vi har siddet og brugt nu snart en time på. Altså, man er meget, meget hurtigt til at, at, at gå ind og sige, at der må vi gøre noget på det her område. Og, og, og det der er da rigtigt, det, var, det, det viser sig måske... Måske, det var til, at, at det kunne handle om noget af det med, med at han forlod, øh, <coughs> eller han var ude i et exit-program og havde skrevet en bog. Måske. Men, men jeg synes godt nok, det var skræmmende at konstatere, at, at... Og det var også hele din branche. Det var ikke kun på Christiansborg. Ja, for ved du hvad, jeg det skal faktisk der rigtig, sige, rigtig, rigtig, mange, der klogede Jeg har lavet mig fortælle, at af uh, er gode kolleger, som, som har... Øh, du ved, når man ser sådan en klip af justitsministeren og statsministeren, der siger et eller andet, mm. så er det jo ikke... Det ved I også selv, når I er i fjernsynet, så er det måske stået og tale, altså, sagt flere ting, og så klipper de ene ja. ud, som kommer. Og jeg har ladet mig fortælle, at, øh, at lige præcis de der bider med, med justitsministeren, der siger, vi skal se på, om vi passer godt på brexit-kandidater, og staten, som siger noget i den retning, at det er måske ikke kun, fordi de har været hurtige på aftrækkeren. Det er sådan set også måden, det er klippet på. Altså det er også journalisterne, som, som Jamen, gerne vil have den der historie. Ja. Med det, Christa, vi har meget kort tid tilbage, men du har jo indimellem også nogle sager, som afføder rigtig mange holdninger og konklusioner længe før, der er en dom. Og, og også jo sådan den lovgivning, som så rykker videre, blandt andet de her bandesager. I år har vi haft, så vidt jeg husker, tre indtil videre, af de her domme, hvor ny lovgivning har gjort, at man har røget op over det, der jo har været reglen i, så længe jeg kan huske, at den tidsbestemte straf hedder 16 år. Nu idømmes der pludselig 20 år for den slags. Er vi generelt for hurtigt til at minde noget om, hvad der skal ske med dine klienter. Ja, det helt korte svar, det er ja. Men det er igen det her med, at, at forbrydelser og kriminalitet og sådan noget, det er noget, der, der fanger folks opmærksomhed, og det er noget, politikerne, de vil alle sammen gerne være for en crime, derfor vil de gerne tale om det, og så er det, at man kører den her mavefornemmelsespolitik, og så lige pludselig skal man, så er vi nået et niveau, der hedder 20 år for en forbrydelse, der hvis man ikke er bandemedlem, så vil man måske give 6-7 år. Ikke? Og jeg synes, man er for hurtigt på aftrækkeren, ikke fordi folk ikke skal straffes for at have gjort noget forkert, men der skal også være et, en vis proportionalitet mellem det, man har gjort, og så den straf, man idømmes. Og det synes jeg lidt er gået fløjten her den, den seneste tid. Kilden jeg tænker også, at når du taler om resocialiseringer, får folk bedre ud, end de kommer ind så kan der også være noget lidt meningsløst i at give en mand 20 års fængsel, og så skal han alligevel udvises bagefter. Ja, fuldkommen Skal han på den der ø, eller hvad? Ja, det skal han vel efter de 20 år, ja. så, når vi er nede på Lindholm, hvis uh, vi er blevet færdige med den til den tid, øh, hvis vi har råd til at lave det færdigt. Vi har Æh... simpelthen næsten en tid tilbage, så I får lige meget hurtigt lov til, hvis I på jeres fags vegne skulle have enten et nytårsønske eller et nytårsforsæt. Hvad skulle det så være, Claus Oxfad, du får lov at starte? Jamen det, jamen, det er ganske kort, det er at lytte til fagligheden, altså lytte til uh, ikke kun uh, embedsmænd, men også lytte til at, uh, at dem, der faktisk er ude og udføre uh, det her job. Og, og det er vi nok de bedste talsmænd til, fordi vi vil det bedste, altså vi vil det bedste, og jeg uh, også bare vil gerne kvittere lynhurtigt, Jamen, hvis politifolk træder over stregen, så skal de straffes, ligesom Kim siger om, om fængselsbetjent. Sådan er det. Så, det, så vi, vi ønsker kun. at jeg vi tager har det dig godt. på året og beder dig om at komme her og være faglig en anden gang. Så ønsker vi et nytårsforslag. Ja, ønske... ja nu skal jeg skal jo gentage det klart og Så mit, ja, mit meget, meget fromme nytårsønske er i virkeligheden, at det vælter ind med fængselsbetjent, der ansøger i 2019, så vi kan få ro på kriminalforsorgen og tid til at udføre vores opgave igen. Ja. Et mit, mit, eller klønkende, mit klønkende ønske er, at politikerne får øjnene op for, at forsvarsadvokater faktisk i langt overvejende er hederlige mennesker, som udfører, synes jeg også i beskedenhed, en vigtig samfundsopgave. Og der har jeg lyst til at, bare at tilføje, at forsvarsadvokaten forsvarer jo sådan set ikke mandens gerning, men mandens rettigheder. Præcis, men det er ikke alle, der har forstået det. Jamen, vi prøver i det nye år. Godt nytår til jer alle tre. Tak fordi I vil komme. Forsvarsadvokat Mette Grits formand for politiforbundet Claus Oxfeldt og formand for Forbund Kim Østerby. Producer var Nima Samani. Godt nytår, og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24 -7.